Yenə də keçirir dərsimizə Qur'an-ı kərimi açırıq və biz bugünlə, bugün sizinlə inşallah Məsəd surəsini yəni bizim də, dildə desək Təbbətiyədə Əbi Ləhəbin və Təb surəsini oxuyub izah etməyə çalışacaq inşallah Qur'anları açırıq və Məsəd surəsinə başlamamızdan öncə Məd haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məd sözünün mənası uzatmaq deməkdir. Və bildiyimiz kimi ərəb dilində üç məd hərfi var. 3 uzadan hərif var. Bunlar əlif, vav, yə hərfləridir. Və məd demək saitin uzadılması deməkdir. Və bildiyimiz kimi Qurani-Kərim Bəzi saytləri uzadırıq. Ə, İ, U saytini bəzi hallarda uzadırıq. Və dediyim kimi, əgər əlif sakin olarsa, yəni, üzərində və ya altında heç bir simvol olmazsa, heç bir əlamət hərəkə olmazsa və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman Əlif hərfi 2-ə-saiti miqdarında uzadılacaqdır. Həmçinin vav əgər sakin olarsa, üzərində və ya altında heç bir simvol və əlamət olmazsa və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma, yəni u olarsa, bu zaman həmin vav və ya həmin damma 2 hərəkə miqdarında, yəni u deyərək 2-u-saiti miqdarında uzad, uzadılır. Həmçin yəni də buna qiyas etib, bu cür demək olar ki, yə də sakin olsa, özündən əvvəl kəsrə olsa, bu zaman yə hərfi, yəni kəsrə, iki hərəkə miqdanda uzadlar. Və məddin bir neçə əhkamı var. Bugün sizinlə məddul münfasıl deyə bir mövzu keçəcək. Dediyim ki, məddin, məd sözünün mənası uzatmaqdır. Mənfasıl sözlü mənası ayrı-ayrı deməkdir. Yəni, ayrı bir kəlmədə olan mədd deməkdir. Əgər mədd hərfindən sonra həmzə gələrsə, həmzə və bu həmzə mədd hərfinin ayrı-ayrı kəlimələrdə olarsa, bu zaman məddul-mənfasıl baş verər. Və inşallah Məsəd suresində biz sizinlə oxuyanda, Bu qaydanı Quran-ı Kerimdə daha açıq bir formada, daha açıq bir şəkildə izah edəcəm, inşallah. Və məddül münfasın hökmü caizdir. Yəni, iki, dört və ya beş hərəkə miqdarında uzada bilərik. Misal olaraq, Təbbət yədə əbi Təbbət yədə əbi Təbbət yədə əbi Deyə uzatmaq olar. Bir daha təkrarlayıram. Əgər məd hərfindən sonra, yəni istər əlif olsun, istər vav olsun, istər yə olsun, həmzə gəlirsə, həmzə yəni bilirsiniz də balaca həmzə işarəsidir və hərdən əlifin üzərində gəlir, hərdən vavın, hərdən yənin, hərdən heç bir hərəkə, heç bir hərf qəbul etməyərək tək formada gəlir və bu simvolun adı həmzədir. Ayrı ayrı kəlmələrdə olarsa Bu zaman məddul münfasıl baş verər və məddul münfasıl baş verdiyidə uzatma miqdarı 2, 4 və ya 5 hərəkə miqdarında uzada bilərik və indi isə hamı inşallah Quranı açsın Məsəd surəsinə baxırıq inşallah və oxuyaq Bismillahirrahmanirrahim Təbbət, Təbbət. Bə hərfi şəddəlidir və biz qeyd etdik ki Bə hərfi Qalqala hərflərdəndir. Qalqala sözünün lügəti mənası hərfi şiddətli bir formada çıxartmaqdır və hava axını dayandırıb, sonra isə təzdən həmin hərfi bildirməyə qalqala deyilir. Həmin hərfi bildirməyə qalqala deyilir. Və dediyim kimi, bə hərfi şiddətli olduğuna görə hava axını dayanır. Baxın, təbbət. Təb Bunu təbbət deyə oxumaq olmaz. Təbbət Təbbət Təbbət yədə Və bəzi insanlar oxu, oxuyanda deyir Təbbət yada Əbi ləhəb Təbbət yədə Bu cür oxunuş düzgün deyil Çünki dediyim kimi qalqaladır Qalqala baş verdiydə hava axını dayanır Təbbət yada Baxın Təbbət Ən azı bir saniyə miqdarında Həmin b hərfinin üzərində durulmalıdır Və hava axını dayandırılmalıdır Və sonra isə Təbbət yədə deyərək tələffüz olunmal Düzgün oxunuş, təb-bət, təb-bət, təb-bət, müəyyən bir, e, dayanır və sonra isə tələfüz olunur. təb sonra isə tə hərfi var, təb sözünün sonunda tə hərfi var və bu tə hərfi bilir ki, həms hərflərdəndir, həms sözünün mənası çıldamaq de deməkdir lügətdə və bu həms tə hərfi elə hərflərdəndir ki, e, bunu tələfüz etdikdə, Bəzi insanlar üç cür tələfüz edir. Bunların ikisi səhv, biri isə düzdür. Bu həm sifətini mütləq və mütləq bir şəkildə tə hərfinə vermək lazımdır. Yəni, bu o deməkdir ki, həm sifəti yaxında olan insan eşidir, uzaqda olan insan isə eşidmir. Təbbət təb təb sözünün sonunda olan tə, O pıçıltamaq ona həm stilir və həm sifətidir və mütləq bir şəkildə verilməlidir. Və bəzi müsəlmanlar və bəzi oxu oxuyanlar, qarilər oxuduğu zaman bu həm sifətinə ümumən fikir vermir və bu cür oxuyurlar. Təb-bəd, təb-bəd, təb axırda tədi, dədi, fədi, sədi və mütləq bir şəkildə təhər fiskunlu olarsa və sözün sonunda olarsa, Mütləq bir şəkildə bildirilməlidir Birinci oxunuş səhv oxunuş idi Və ikinci oxunuş isə Bəzi insanlar Quran oxuduğu halda Həm sifətinə mütləq bir şəkildə şiddət verərlər Amma həddən artıq həddini aşıb Bu formada Təbbət Təbbət Təbbət Bu formada ox oxuyanlar Və bu oxunuş da düzgün deyil Düzgün oxunuş orta bir formada Təbbət Təb-bət Təb-bət e, yaxında olan insan eşi, bunu eşitə bilər. Uzaqda olan insan isə e, eşitməsi mümkün deyil deyə tələffüz olunur. Təb-bət Yədə əbi Yədə əbi Baxın, bayaq meddulumun fəslə haqqında danışdıq və baxın Yədə, Yə sonra Dəl sonra Elif gəlir. Və baxın, əlfin üzərində heç bir simvol yoxdur. Əcər Qurayın kəlmə baxsaq, görəsiniz ki, əlfin üzərində Heç bir simvol yoxdur. Yəni, bir işarə var, belə bir dalğa işarəsi var və o dalğa işarəsi də da uzatmanın əlamətidir. Yəni, uzatma əlamətidir. Yəni, o olmasa, elə bil ki, əlif sakindir. Və əlifdən əvvəl hərf, hərf dəl hərfidir, yədə. Və dəl hərfinin üzərində fəthə var, yəni ə var. Bu zaman o deməkdir ki, məd hərfidir, yəni uzadan hərfdir. Yədə deyərək, tələffüz olunur, yədə. Və baxın, Sonra isə həmzə gəldi, əlif gəlib, əlifin üzərində belə dörd, uzanmış formada bir dörd hərəkəti simvolı var və bunun adı həmzədir. Və əgər məd hərfi, yəni məd hərfi dediyimiz yədə, sözünün sonunda olan məd hərfi, həmzə ilə ayrı-ayrı kəlmələrdə gələrsə, məhz bu misalda gördüyümüz kimi, bu zaman məd dilmün baş verər, yəni bunun uzatma miqdarı istəsək 2, istəsək 4, Və istəsək də 5 hələkə miqdarında oxuya bilərik. Misal olaraq, Təbbət yədə əbi ləhəbi Təbbət yədə əbi ləhəbi Təbbət yədə əbi ləhəbi. Və 3 formada da oxumaq olar. Və əlifin üzərində gördüyümüz bu dalga işarəsi Dediyim kimi uzatma işarəsidir, məd işarəsidir və bu dalğanı harada görəsizsə uzadın. Əlifin üzərində yədə təbbət, yədə dəl hərfidir, dərdən sonra əlifdir, əlifdən sonra əlifin üzərində isə dalğa işarəsidir və bu işarəni harada görsəniz bu məddin, yəni uzatmanın əlamətidir. Yədə deyərək tələffüz olunur. Təbbət yədə əbi ilə Və dediyim kimi, burada məddul münfasıl baş verir və məddul münfasıl baş verdiyidə istəsək 2, istəsək 4 və istəsək də 5 hərəkə miqdarında uzada biləri Təbbət yədə əbi Əbi sözünün sonunda uzatma vardır Əbi, Əbi Və de, baxın, B hərfidir B hərfindən sonra Y hərfi gəlir amma deməli uzatmadır bu Yərfin üzərində heç bir simvol və ya hərəkə yoxdur Və ya hərfinin vən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi nədir? Kəsrədir Kəsrə olduğu üçün bu zaman əbi sözü iki hərəkə miqdarlığa uzadılır Təbbət yədə əbi, əbi, əbi ləhəb Demirik ki, əbiləhəb, əbiləhəb Və bəzi insanlar oxuduğu zaman Təbbət yədə əbi ləhəbi və təb deyərək Oxuyur və bu cür oxunuş düzgün oxunuş deyil. Düzgün oxunuş uzatma inandır. əbi ləhəbi. Əbi ləhəbi. İki ərkəm iqdanında uzadır. Əbi ləhəbi. Ləhəbi sözündə vəqf etsək, Deməli, ləhəb sözünün sonu tənvin kəsirə ilə bitir, yəni in-lə bitir və bu zaman dediyim kimi in sukunla əvəz olunur deyək ləhəb deyərək və qalqala sifətini verərək bu cür oxunur. Əgər yox keçsək, bu zaman idğam maalğun nəh baş verir. Dediyim kimi, idğam sözünün mənası daxil etmək deməkdir və əgər sukunlu nundan sonra və ya tənvinlərdən sonra, yəni sukunlu yəni nundur, üzərində sukun var. Və ya ən, in, ondan sonra bu dörd hərif yə, mim, vav, nun gələrsə bu zaman nun səsi tənvillərin nısı və ya skundunun özü olaraq həmin bu dörd hərfə daxil olunur və bu formada oxunur. Əb-i ləhəb-i vətəb-i Əb-i ləhəbi, wətəb, Baxın, ləhəb-i vətəb yox, ləhəb-i vətəb Və səs burundan tələfüz olunaraq ə, bu cür oxunur. Əbi, ləhəbi, vətəb, ləhəbi, vətəb. Yaxşı, bəs sual çıxır ki, vaf hərfi burun hərfi deyil axı. Biz dediyi qunna ərifləri, yəni burun hərfi iki hərifdir. Bunlar nun və mim hərfidir. Bəs nəyə görə biz buna idğam ma'alğunnə ghunna. ğunnəli, yəni burundan çıxan idğam deyirik. Çünki nun, nun səsinin, nın səsinin ə, demək olar, 100%-i itmir. Yəni 90%-i itdiyi halda 10%-i qal qalır. Baxın, ləhəbi vətəb Lə hə və səs burundan da bilə çıxır vav hərfi olaraq. Amma əgər ğunnəsi çıxarsaq, bu gür əbiləhə biwətb, ləhə biwətb. Bu zaman düzgün oxunuş olmaz və bu zaman idğam etməliyi ki, düzgün bir formada idğam ma'al-ğunnah qaydasını alaq. Düzgün oxunuş: təbbətiyə əbiləhə biwətb. Ləhə biwətb. Və uzatma miqdarı iki hərəkə miqdarındadır ə, və vav hərfi şəddələnir, burundan tələffüz olunur. Əbi, ləhəbi, vətəbə deməli, vətəbə və sözünün sonunda ə, həm bə hərfi var və bildiyimiz kimi bə hərfi qalqalı hərflərdəndir və həm də bə hərfi şəddəlidir bərf şəddə. Deməli həm qalqaladır, həm də şəddədir. Deməli biz bu ayətin sonunda dayandığımız zaman b hərfinə b hərfini özünə məxsus bir şəkildə ox oxumalıyıq və mən deyərdim ki, eşitdiyim əksər insanlar, yəni və ya belə desək də, yəni çoxluq, yəni az bir hissə istisna olmaqla bu ayətin bu yerini səf oxuyurlar və oxuduqları zaman bu formada oxuyurlar və qeyd edim ki, bu oxunuş rəf oxunuşdur. Deyirlər ki, əb lə Əbi Ləhəbin oxunuş düzgün deyil. Bəli, qalqaladır, amma unutmaq lazımdır ki, sözün sözün sonunda şəddə vardır. Deməli, düzgün oxunuş bu formadadır. Əb lə Əbi Ləhəbin və Baxın, müəyyən bir vaxt qalır və təb -i. nəyə görə şəddəyə görə şəddə bilinsin deyə Əbi lehəbin və təb bu formada oxumaq düzgün deyil. Bir daha təkrarlayıram. Düzgün oxunuş: Təbbətiyədə Əbi lehəbin və təb və təb 2 saniyə miqdarında ən azı dayanıp sonra isə tələffüz etməkdir. Amma əgər Məsəd surəsinin 2-ci ayəsinə baxsaq, 2-ci ayəsinin sonuna kəsəb sözünə baxın. 2-ci ayətin sonu kəsəb sözündə. Burada isə dayansaq, bu gör oxunacaq, kəsəb, kəsəb, daha kəsəb deyə e, tələffüz etmiliyik. Çünki sözün sonunda şəddə yoxdur deyə kəsəb adi bir formada qalqala veririk. Amma 1-ci ayətdə isə, məyən bir iki saniyə dayanıb, sonra isə qalqalanı tələffüz edirik. Və bununla da inşallah bu günü kifayətdənək və inşallah gəlin bir yerdə mən oxuduqdan sonra siz də məsəl surəsini məndən sonra təkrarlayın ki, inşallah həm əzbərə, həm də düzgün oxunuşda bir fayda olar inşallah. Oxuyaq. Bismillahirrahmanirrahim. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb. Mə ağnə سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Fİ CİDIHƏ HƏBƏLUM MİN MƏSƏDİ Və SÜBHƏNƏKƏ ALLAHUMA VƏ BİHƏMDİK VƏ NƏŞVƏDƏN LƏ İLƏHƏ İLƏƏND NƏSTƏXFİRÜK ALLAHUMA VƏ NƏTÜBİLİK İnşallah dərsimiz bitti. Təcvidlə əlaqədər Hər hansı bir suallarınız varsa Təcvidlə əlaqədər Məxrəcdən əlaqədər Hər hansı bir suallarınız varsa Və ya oxuduğumuz Məsəd surə Hə, hər hansı bir sualınız varsa inşallah buyurun verin inşallah e, bilsə inşallah Allahınız nə cavab Ferrari hamımız faydalanırıq Allah sizdən də razı olsun